скупчення люду біля суду здивувало. Звідки? Чому? Зірка не знала, що Олег на всі міхи роздмухував по телебаченню ліцейську справу. Вшпинився, як шакал Доренко. Зірку вивели з автозаку. Сахнулися сонця, приклала долоню до очей. Який нинький місяць? Вересень, бігме, вже вересень. «Мої діти вертають з канікул. Чом мені ніхто не скаже, як там хворі?» «А таки ніхто більше не вмер. Знала б. Вона ж убивця. Зірка заправила за вухо довгу косицю, що впала на обличчя. Ступила на доріжку до клітки. Зусібіч продиралися журналісти. Тицяли підніс мікрофони. Як моторно вчорашні селюки перекваліфікувалися на папараці. Пахне теплим асфальтом, пилом, звідки долинуло, смажена картопля чи що. Адвокат сказав, якщо справу програють, матиме від 15 до довічного. Він сказав, нам світить, світить нам, а сидітиме зірка. Від 15 і до скону. У залі суду зірка відшукала поглядом батька. Він усміхнувся, приклав руку до серця, підтримав очима. Адвокат вбрався у світло-сірий, двобортний, з широкими вилогами і плечима. Як у Леоніда Кравчука. Слухається справа, склад суду, відведення, самовідведення. Прошу тиші. Сьогодні на хлопчаків-охоронців Зодягли чорні маски з дірками для очей. Ці мордовороти злякалися зірки, тато навчали: Будуватимеш хату, пам'ятай три правила дізнайся, чи не було на цьому місці сукровиці, тобто кривавого вбивства, чи не було перехрестя стежок, чи не корчувався сад надто грушевий. А як не певна чогось, поклади на чотирьох кутах. Місця під майбутню хату, по хлібині і залиш на ніч. З'їдять хліб тварини – будуйся. Звір на погане місце не піде. На чому, зірко, побудовано хату твого життя? Прошу викликати свідка захисту. Ну бо, зірко, які звірі прийшли їсти твою хлібину? З'явився екзот – кремезний невисокий назріст, Сивобородий. Бігме Щезник. Прізвище, ім'я по-батькові, рід занять. Шевченко Юрій Володимирович, народний цілитель, фахівець з токсикології. Знаєте підсудну? Вона приїздила до мене з приводу отруєння учню. Я допоміг з'ясувати причину, порадив проти отруту. Дуже тішуся, якщо допомогло. Чи маєте медичну освіту? Так. Коли закінчили він інститут, був виключений із п'ятого курсу за дипломну роботу, присвячену класифікації отрут, які розкладаються в організмі, не полишаючи сліду. Після зміни політичного курсу зміг поновитися і закінчив інститут заочно. З тією самою дипломною роботою, куди веслує адвокат, до чого тут освіта щезника? Хоторопатійна зірка ні, перша моя дипломна робота про отрути зникла, а всі три примірники, друковані на машинці, заразом з чернетками. Відновлювати її не схотів, та й за ці роки з'явилося багато нового. Я написав іншу роботу. Симчич розпитувала про властивості Барбізону. Лише про те, як з отрутою боротися. Просила дістати якусь кількість рідини. Ні, коли би мав, не дав би. Чи знайомі ви з Олійник Лідією Ільківною? Так. Чи близько? Вона була моєю дружиною. Лідія Олійник поспішала. Справо залагоджено, папери підписано. Але й сумнів в очах директриси дитбудинку Лідії не примарився. Розглядала вона літку, як Кашпіровський і Чумаку Купі. Не про цуце, каже, шлося, не про кицьку. Лідо, лідо, боже, боже, хто вони всі супроти тебе?